Schůze se konala v malé posluchárně, osvětlené pro tuto příležitost se stavou automobilových reflektorů a baterií. Když jsme vstoupili, za přednáčecím pultem se radil hlouček mužů a dvou žen, který se zřejmě ustavil do funkce předsednictva. K našemu překvapení jsme v sále našli bezmála sto lidí. V poměru přibližně čtyřiku jedné převládali mladé ženy. Kdyby mě Josella neupozornila, že jen málo která z nich vidí, Nepřišel bych na to. Radícímu se hloučku dominoval svou výškou Michael Beadley. Vedle něho jsem rozpoznal plukovníka. Ostatní jsem neznal s výjimkou Elspeth Kerryové, která zaměnila svůj fotoaparát za poznámkový blok. Druhá žena v jejich společnosti byla jen o málo starší, než aby mohla být zvána děvčetem. Bylo jí snad 22 nebo 23 let. Nezdálo se, že by se mezi nimi cítila ve své kůži, co chvíli vrhla do publika nejistý, nervózní pohled. Většina pozornosti se soustředovala na postaršího muže s přívětivými rysy. Na nose mu seděly brýle se zlatými obroučkami a jeho bílé vlasy se honosily délkou v pravdě státnickou. Všichni se tvářili, jako by jim tento muž působil jisté starosti. Potom vešla Sandra Telmontová s listem kancelářského papíru. Krátce její prostudovala a na to hlouček energicky rozehnala a určila každému jeho židli. Pokynem ruky přivolala Michaela k přednášecímu pultu a schůze započala. Michaelův hlas prozrazoval zkušeného řečníka. Mnozí z nás, jak jsme se tu sešli, musí být touto katastrofou stále ještě omráčeni. Svět, který jsme tak dobře znali, Přestal z ničeho nic existovat. Někteří mají možná pocit, že je všemu konec. Není. Ale říkám vám na rovinu, že může být všemu konec, když to my dovolíme. Postihlo nás hrozné neštěstí, ale pořád zbývá naděje na přežití. Stojí snad za připomenutí, že nejsme jediní v dějinách, kdo hledí na nezměrnou zkázu. Ať si jsou mýty o potopě světa sebepřehnanější, nemůže být pochyb, že k ní kdysi dávno v naší historii došlo. Ti, kdo ji přežili, viděli obraz zkázy, kterou co do měřítka můžeme porovnat s naší, ale která byla svým způsobem daleko hrozivější. A nemohli propadnout zoufalství, museli začít znova. Tak jako musíme znova začít my. Sebelítost a truchlivé pocity jsou k ničemu. To, co se stalo, není ani zdaleka to nejhorší, co se stát mohlo. Od 6. srpna 1945 se vyhlídky lidstva na přežití úděsně zúžily. Ale ještě před dvěma dny byly mnohem užší než v této chvíli. A jestli chcete něco mrmomocí dramatizovat, Poslušte si lety po roce 1945, kdy se stezka bezpečnosti začala postupně stenčovat, až se z ní stalo napjaté lano, po něm jsme museli kráčet s úmyslně zavřenýma očima, abychom neviděli hlubiny pod sebou. V těch letech mohlo dojít k osudnému uklouznutí v kterémkoliv okamžiku a dříve nebo později by k němu v budoucnu došlo. Je úplně zda aby se tak stalo ze zlé vůle, neopatrností nebo pouhým nedopatřením. Rovnováha by byla zvrácena a zkáza by měla zelenou. Nemusel přežít nikdo. Je dokonce možné, že by to nepřečkala ani tato planeta. A nyní uvažte naši situaci. Země je neporušena, nezízvená, stále plodná. Může nám poskytnout potravu a suroviny. Máme zásobárny vědomostí, z nichž se můžeme učit, jak vytvořit cokoliv, co tady už bylo. Máme vše potřebné k tomu, abychom začali znovu budovat. Jeho řeč byla krátká, za to působivá. Značná část posluchačů si nepochybně začala uvědomovat, že spíše než na konci všeho nachází se na začátku něčeho nového. Plukovník, který ho vystřídal, byl praktický a věcný. Připomenul, že ze zdravotních důvodů bude nejrozumější, když opustíme město co nejdříve. Předpokládal, že by to mohlo být kolem 12 hodin následujícího dne. Naším cílem musí být stát se co možno nejméně závislými na ostatních zdrojích, a to minimálně po dobu jednoho roku. Všichni bychom jistě rádi přidali k věcem na našem seznamu spoustu dalších, ale to musí počkat, dokud naši zdravotníci – při těchto slovech se mladá žena v předsednictvu Luboce zarděla – neuznají za bezpečné, aby menší skupinky mohly opustit izolaci. Pokud jde o místo izolace, předsednictvo dospělo k závěru, že by našim účelům vyhovoval nejlépe nějaký venkovský hotel, případně větší venkovské sídlo. Jestli se předsednictvo na žádném konkrétním místě nedohodlo, nebo jestli v Plukovníkově vojenské mysli převládalo mínění, že by mělo být z nějakých závažných důvodů utajeno, to posoudit nemohu. Avšak jsem pevně přesvědčen, že opomenutí jmenovat určité místo bylo nejvážnějším nedopatřením celého večera. Po Plukovníkově vystoupení vstal opět Michael, aby představil onu mladou ženu. Bylo jedním z našich nejtíživějších problémů, prohlásil že jsme mezi sebou neměli žádného zdravotníka a proto v našem středu s nesmírnou úlevou vítá Stečnu Bérovou. Je sice pravda, že lékařský diplom tištěný honosným písmem nevlastní, ale za to má vysokou kvalifikaci zdravotní sestry. Podle jeho názoru mohou být ovšem nedávno nabité vědomosti daleko cenější než diplom získaný před mnoha lety. Mladá žena se začervenala a pronesla krátkou řeč o svém odhodlání plně zvládnout svěřený úkol. Náhle své vystoupení uzavřela informací, že nás ještě před odchodem ze sálu naočkuje proti všemožným nemocem. Drobný mužík vrapčího vzezření, jehož jméno mi uniklo, pak sáho dlouze vysvětloval, jak zdraví každého jednotlivce musí být zájmem nás všech a že každé podezření z nemoci musí být okamžitě hlášeno, neboť jakákoliv nakažlivá choroba by pro nás mohla mít katastrofální následky. Když domluvil, vstala Sandra a představila posledního člena předsednictva. Doktora E. H. Worlese, doktora věc z Edinburgu, profesora sociologie na Kingstonské univerzitě. Bělovlasý muž došel k řečnickému pultu, opřel se o něj konečky prstů a chvíli tak mlčky se skloněnou hlavou postál, by zevrubně zkoumal desku pultu. Od stolu ho upřeně a s jistou úzkostí sledoval zbytek předsednictva. Plukovník se naklonil k Majlovi a co si mu zašeptal. Ten pokývl hlavou, aniž přitom spustil doktora věc očí. Stařík zhlédl. Vážení přátelé, za svých takska 80 let jsem se naučil mnoha věcem, i když jich zase nebylo tolik, jak bych si přál. A pokud mne za dlouhá léta studia lidských mravů něco ohromilo víc, než jejich houževnatost, pak to byla jejich rozmanitost. Francouzi věru výstižně říkají «Otr tam, otr mes. zamyslíme Zamyslíme-li se trochu. Neujde nikomu z nás, že určitá společenská ctnost může být stejně tak společenským zločinem. Že to, nad čím my se pohoršujeme, může být všude jinde považováno za chválihodné. Že zvyky v jednom století zatracované jsou v jiném pardonovány. A uvědomíme si také, že v každé společnosti a v každé době vládne všeobecná víra v morální správnost stávajících zvyklostí. Jistě nečekáte? že naleznete stejné mravy, zvyky a obyčeje v nuzné indické vesnici, žijící na pokraji smrti hladem a v luxusní londýnské čtvrti? Dejme tomu v Mayfairu. Podobně se, co do povahy svých bravů budou lišit obyvatelé zámožného státu od obyvatel přelidněné strádající země. Jinými slovy, různá prostředí vytvářejí různé životní normy. Zdůrazňují to proto, že svět, jaký jsme až dosud znali, je nenávratně pryč. Je po něm veta. A spolu s ním jsou pryč i podmínky, které nás utvářely a učili našim životním normám. Naše potřeby i cíle jsou nyní jiné. Vzpomeňte si, jak jsme se dnes po celý den s lehkým svědomím Dopouštěli věcí, které byly ještě před dvěma dny nazývány vloupáním a krádeží. Stará struktura života padla. A my nyní musíme nalézt takový modus vivendy, který by nejlépe vyhovoval, to je nové. Nemůžeme jen tak začít znovu stavět. Musíme začít taky znovu přemýšlet. Což je mnohem těžší. Každá společnost má ve zvyku formovat nevyzrálou mysl své mládeže, infikovat ji svazujícími normami předsudků. V dobách, které jsou před námi, se budeme muset značnému množství těchto umělých předsudků odnaučit, anebo je radikálně změnit. Můžeme přijmout a zachovávat pouze jeden základní předsudek a to, že lidská rasa stojí za to, aby byla zachována. Na každý svůj čin musíme nahlížet jedinou otázkou na mysli. Pomůže to naší rase přežít? Nebo nás to zbrzdí? Pomůže-li nám to. Musíme to i udělat. Byť by to bylo sebevíc v rozporu s idejemi, v nich jsme byli vychováni. Kdyby nám to však bylo ke škodě, musíme se tomu vyhnout i za tu cenu, že by se toto vyhnutí Střetávalo s naším předchozím pojetím povinností a třeba i spravedlnosti. Nebude to nějak snadné. Staré předsudky mají tuhý život. Musíme sebrat morální odvahu myslet a rozhodovat sami za sebe. Odmlčel se a přejel své posluchače zamišleným pohledem. Nežli se rozhodnete připojit našemu společenství, Jedno vám musí být jasné. Všichni, kdo se s námi pustí do našeho velkého úkolu, musí zpívat po našem. Muži musí pracovat, ženy musí rodit děti. Kdo s tím nebude souhlasit, proto ho není mezi námi místa. Můžeme si dovolit živit omezený počet nevědomých žen, nebo ty budou mít děti, které vidět budou. Nemůžeme ale živit nevidomé muže. Rozhostilo se hrobové ticho. Po několika vteřinách se ale ojedinělé mumlání rychle slilo do všeobecného bzukotu. Podíval jsem se na Joselu. K mému úžasu se potutelně zubila. Nechápal jsem. Co je na tom tak směšného? A hlavně to, jak se všichni tváří. Musel jsem jí dát za pravdu. Rozhledl jsem se sálem a zarazil se u Majkla. Vypadá nějak ustaráně. Nemá proč, řekla Josela. Když to mohlo projít Brajgemu Youngovi v polovině 19. století, mělo by to být dneska hračkou. Ty ale dokážeš být někdy neomalená mladá dáma. Nebo si snad o tom věděla předem? To zrovna ne, ale úplně hloupá zas nejsem. Mimo to, když jsi byl pryč, přivezl jsem někdo plný autobus slepých děvčat. Všechny jsou z nějakého ústavu. Řekla jsem si, proč je asi museli vozit odtud, když jich mohli sebrat celé tisíce jen v několika sousedních ulicích. Odpověď byla na snadě. Za A. Byli slepé ještě předtím, než se to stalo, a tedy umějí dělat jisté práce. A za B. Jsou to samá mladá děvčata. To bude v tom, jak se kdo na věci dívá. Mně by to aspoň nenapadlo. Myslíš, psst, zarazila mne, neboť posluchárna mezitím opět utichla. Povstala vysoká, tmavovlasá, odhodlaně vyhlížející a poměrně mladá žena. Máme tomu snad rozumět tak, že poslední řečník zde obhajoval volnou lásku? A s mrazivou rozhodností se prkeně posadila. Doktor Vorles, který ji pozorně vyslechl, si uhladil vlasy. Mám za to, že ta zatelka si je dobře vědoma, že jsem se ani slovem nezmínil o lásce, Natož pak volné, prodejné nebo zištné. Byla by tudíž tak laskava a položila svoji otázku přesněji? Myslím, že mi řečník rozuměl. Ptám se, zda navrhuje zrušení manželského zákona. Zákony, které jsme uznávali, byly zrušeny okolnostmi. Nyní je pouze na nás, abychom vytvořili zákony odpovídající novým podmínkám a v případě nezbytí si i vynutili jejich dodržování. Zůstává zde ještě zákon boží a zákon slušnosti. Madame. Šalamoun měl 300 nebo snad pětset manželek a podle všeho mu to bůh neměl nikterak za zlé. Mohamedán se svými třemi manželkami požívá pověsti váženého člověka. To všechno je pouze otázkou lokálních zvyklostí. O tom, jakými zákony se budeme řídit v těchto a dalších věcech, o tom rozhodneme později s přihlédnutím k co největšímu prospěchu našeho společenství. Náš výbor se po diskusi usnesl, že chceme-li vybudovat nový řád věcí a vystříhat se upadnutí do barbarství, což je nebezpečí poměrně značné, musíme od těch, kdo se k nám chtějí připojit, vyžadovat jisté záruky. Nikdo z nás se nedomnívá, že znovu nastolíme podmínky, o které jsme přišli. Nabízíme vám prací naplněný život v těch nejlepších podmínkách, jaké si sami vytvoříme. A štěstí, vyplývající z těžce vydobitých úspěchů. Oplátkou požadujeme poslušnost a plodnost. Nikoho nechceme nutit. Rozhodnutí je na vás. Komu se naše nabídka nebude zamlouvat, ten má naprostou volnost odejít jinam a založit samostatné společenství na takových základech, pro jaké se rozhodne. Následující diskuze se zvrhla ve zmatenou slovní šarvátku, sklouzávající do podrobností a hypotéz, na něž v tuto chvíli nemohlo být odpovědi. Kolik si myslíš, že jich asi s nimi půjde? zeptal jsem se Josely. Krátce se rozlédla. Skoro všichni. Měl jsem o tom své pochybnosti. Další a další námitky jen pršely. Představ si, že bys byl ženou, která se bude dneska hodinu nebo dvě před usnutím rozhodovat, zda zvolit děti a organizaci, která o tebe i o ně bude pečovat, a nebo věrnost principu, což taky může znamenat žádné děti a nikoho, kdo by se o tebe staral. A konec konců, většina žen chce mít děti tak jako tak. A manžel je pro ně jenom tím, co by doktor Worles patrně nazvala lokálním prostředkem k dosažení cíle. Diskuze se ještě hodinu na nicovatě točila kolem dokola a pak byla uzavřena. Vyšli jsme s Joselou před budovou. Nad střechou muzea se právě vynořil jasný měsíc. Byl vlahý večer. Světlo na věži opět s nadějí prořezávalo oblohu. Sedli jsme si na nízkou zítku, hleděli do stínů zahrady na náměstí a naslouchali šelestění větru ve větvích. Mlčky jsme kouřili. Když jsem byl se svou cigaretou téměř u konce, odhodil se mi a nadechl se. Joselo? Ano. Joselo, totiž k těm dětem. Víš, já. Tedy já bych si musel připadat strašně pišně a šťastně, kdyby mohli být nás dvou společně. Chvíli seděla zcela nehybně a nic neříkala. Potom otočila hlavu. V plavých vlasech se jí třpitil odraz měsíčního světla, ale obličej a oči měla ve stínu. S bušícím srdcem a jistou nevolností jsem čekal na odpověď. A ona s úžasným klidem pronesla – Děkuji ti, Bile. Já myslím, že bych to taky chtěla. Bušení v plsou příliš nepolevilo. A když jsem k ní vztáhl ruce, viděl jsem, že se chvějí. Nemohl jsem v ten okamžik najít jediné slovo. Josela nicméně ano. Ale tak jednoduché to zas nebude. Co tím myslíš? No, kdybych byla na místě šéfů, myslím, že bych nás rozdělila do skupin a řekla, že každý muž, který se ožení se zdravou dívkou, musí si k ní přibrat ještě dvě slepé. Já bych to tak rozhodně udělala. Zíral jsem do její tváře skryté ve stínu. To nemyslíš vážně? Bohužel ano, Bile. Ale to přece... Co pak nechápeš, že něco takového chystají? Alespoň podle toho, co nám řekli? To je možné, ale když to nařídí oni, bude to něco jiného. Nechápu, chceš nad říct že mě nemáš tak rád, aby z ke mně nemohl přibrat ještě dvě další ženy? Polkl jsem a pokusil jsem se odporovat. Ale to je šílenství. Je to nepřirozené. Já vím, že je to napoprvé trochu zarážející, ale nic šíleného na tom není. Je to docela samozřejmé, i když nijak snadné. Tohle všechno, ukázala rukou kolem nás, mě nějak proměnilo jako kdybych náhle prohlédla. A jedna z těch věcí, o které si myslím, že ji teď chápu, je ta, že my všichni, co jsme vyvázli, budeme mít k sobě blíž. Budeme mnohem závislejší jeden na druhém než dřív. Budeme spíš něco jako... jako nějaký kmen. Celý den jsme spolu chodili městem a všude jsem viděla ty chudáky, co už zakrátko umřou. A celý den jsem si říkala, to je přece zázrak. Vždyť jsem si nezasloužila o nic lepší osud než kdokoliv z nich. Ale dostalo jsem ho. Jsem živá a zdravá. A teď je na mě, abych to ospravedlnila. My přece musíme udělat něco, čím bychom ten zázrak ospravedlnili byle. Mohla jsem být dneska jedním z těch slepých děvčat ty zase jedním z těch mužů, co bloudí ulicemi. Nic velkého udělat nemůžeme, ale když se pokusíme postarat jen o pár z nich a dáme jim tolik štěstí, kolik jen bude možné, splatíme tak část třeba s nepatrnou našeho dluhu. Neříkej, že to nechápeš, Bile. Tohle byl ten nejpodivnější argument, jaký jsem dnes a možná vůbec v životě slyšel, a přece je správný. Víď, Bile, vím, že je správný. Pokoušela jsem se představit si na místě jednoho z těch děvčat sebe. A jsem si teď jistá. Pro některá z nich znamenáme naději na ten nejplnější život, jaký mohou mít. Splníme ji jako projev naší vděčnosti Nebojím ji prostě odepřeme kvůli přecudkům, ve kterých nás vychovali. Ani na okamžik jsem nezapochyboval, že Josela míní každé svoje slovo vážně. Dobrá, když myslíš, že by to tak mělo být. Ale doufám, zarazila mě. Nedělej si starosti. Vyberu ti dvě hezké, Rozumné dívky. Řekl jsem. Seděli jsme ruku v ruce na zítce a hleděli do strakatých stromů, ale nic jsme neviděli, alespoň já ne. Potom někdo v budově za námi spustil gramofon a ozval se Štrausův valčík. Josla sklouzla ze zítky, s rozpaženýma rukama, rozvlněnýma v zápěstí a prstech a s prohnutým tělem vznášela se uprostřed velkého kruhu měsíčního světla. S rozzářenýma očima přitančila blíže a vybídla mne. Tančili jsme. S ozvěnou ztracené minulosti na Prahu neznámé budoucnosti.